Harmadik fejezet 1881. március 4-e Bertenson ugyanúgy a lépcső alján várta, mint az első napon. Rosszul leplezett feszültségét, éjjel csak egy valamivel tudta magyarázni, és ettől szíve a torkába ugrott. Mi történt? kérdezte köszöntés helyett, miközben megragadta az orvos kezét. Az orvosnak láthatóan jól esett ez az aggodalom, nagyot csóhajtott. Semmi, még semmi, mondta gyorsan, azután keserűség rült az arcára. Csak úgy látszik, valóban ön az egyetlen igaz barátja. Ilia nem értette. Ez nagyon megtisztelő, bár bizonyos, hogy nem igaz. Az orvos nem engedte el, sőt, még jobban szorította Ilia kezét. Segítenie kell nekem, Irja Jefimovics. Nagyon kérem, segítsen! De mondja már meg az Isten szerelmére, mi történt? Azt mondja semmi, azután egy nyilvánvaló is igazságtalan túlzással folytatja, és végül a segítségemet kéri. Nem beszélne világosabban? Bertenson végre elengedte Irja kezét. Szokásos mozdulatával végigsimította a homlokán. Nos, hogy egy bibliai hasonlattal éljek, folytatta az előbbi keserűséggel, akiket az én betegem igaz barátainak tart. Most éppen azzal foglalkoznak, mint a katonák, amikor kockát vetettek Krisztus köpenyére. Mit beszél Lev Bernardovic? Kik? Hol? Újabb ideges homlok simítás után az orvos összeszedte magát, és lágy kék szemében szokatlan keménységgel Beszélni kezdett. Körülbelül egy fél órája, tehát szokatlanul korán, váratlanul látogatókat kaptam. Vladimir Vasiljevics valóságos állami tanácsos, Borodin professzor úr, valamint rimsky udvari tanácsos úr és hitvese tisztelte meg látogatásával szerény személyemet. De hát ez nagyszerű, kiáltott fel Nem is reméltem, hogy itt találkozhatom velük. – Az itt töltött dél miatt délután tudok csak a kiállítással törődni, és estére már olyan fáradt vagyok, hogy tegnap sem volt erőm elmenni Vladimir Vasiljevichez, pedig most itt vannak – vágott a szavába a doktor. – És higgyel, én legalább annyira örülök, hogy találkozik velük, mint ön. A váratlan találkozás örömény keresztül csak most hatolt Ilja tudatába Bertenson mondatának különös hangsúlyozása. És egyszerre gyanakvó lett. Túl sokat enged meg magának ez a doktor. Akármire is célzott, tiszteletlenség, sőt, neveletlenség erről a négy jelentős szeméről olyanokat mondani, mint ez a bibliai hasonlat. lépett és végigmérte Bertensont. Nagyon örülnék, ha megmagyarázná Lev Bernardovic, amit az előbb mondott. A hasonlata nem volt világos. De még ha az is lett volna, akkor is sértő, mondta rendre utasító hangon. Nem tudom, honnan veszi a bátorságot hozzá. Az orvos arcán megfeszültek a vonások. Ilja egy szemernyi megbánás sem tudott leolvasni róluk. A valóságos állami tanácsos úr azért jött, hogy rábeszélje Magyast Petrovicsot. Készítsen végrendeletet. És a többieket is azért kérette ide, hogy segítsenek, ha neki nem sikerülne meggyőzni Magyest Petrovicsot a végrendelet szükségességéről. Eltartott egy ideig, amíg éljá újra meg tudott szólalni. De hiszen ez... ez... nem tudta, minek nevezze Valadimir Vasziljevics elgondolását. Nem volt elég, hogy tegnap előtt alig lehetett megnyugtatni Muszorszkét. Hogy őt, Iliát, a halál angyalának nevezte. Hogyan tarthatja Vladimir Vasilyevich ennyire ostobának? Igaz, beteg, de hogy valójában mennyire, azt ő egyre kevésbé képes felmérni. Éppen azért, mert annyi időt töltött vele az elmúlt két napon. Tegnap ismét az ebéd előtti orvosság bevételig dolgozott, és a teázást követően Muszorszki még élénkebb lett. Nagyszerű hangulatban töltötték az időt. Ha a portré készítésének terve tegnap előtt, akkor a gyanakvással töltötte el. Ilia hátán végigfutott a hideg a gondolatra. Mi történik, ha Vladimir Vasiljevics előáll a végrendelet tervével? Hogyan lehet kíméletesen közölni valakivel, hogy itt az ideje? Ez képtelenség, robbant ki belőle végül. Megmagyarázta legalább Vladimir Vasiljevics, hogy mi indította őt erre. Igen, de jobban szeretném, ha ezt tőle személyesen hallana. A most következő nehéz, zavaros idők. Bertenson félbeszakította önmagát. De mondom, jobb, ha ezt Vladimir Vasiljevics fejti ki önnek. Ilja jobb kezével indulatosan megragadta a doktor vállát. És maga? Maga mit mond? Aggodalmaskodik a nehéz, zavaros időkön. Visszatartja az újságjait. Ó, jaj, nehogy valahogy megtudhassa a hírt. Pedig én biztosra veszem, csak jót tenne az én drága barátomnak, ha már tudná. Ugyanakkor meg gyógyulásról, javulásról beszél. Tegnap előtt annyi mindent mondott, csupa feltételezést. Ha így, akkor úgy. De azért mégis. Csopa visszatáncolás volt minden szava. Ha valamit ki akartam húzni magából. Az ördög vigye el. Legalább negyed óráig beszélt Magyesz Petrovicsról. Én pedig nem lettem tőle okosabb. Nem tudná legalább nekem, most, kertelés nélkül megmondani, mi az igazság? Hogyan segítsek magának, ha nem tudom maga mit gondol? Miben? Miért segítsek? Meggyógyul. Vagy Vladimir Vasilyevicsnek van igaza? Bertenson hallgatott egy ideig. Azután csendesen, szinte bocsánat kérő hangon szólalt meg. Mi orvosok, arra tettünk eskütő, hogy betegeinket legjobb tudásunk szerint erőnket nem kímélve... Ne kezdje újra! Ezt már hallottam! Vágott a szavába Ilya. Meggyógyul! Vagy sem. Az orvos kihúzta magát. Alig észre vehető mozdulattal jelezte, nem kívánja, hogy az első orosz festő keze továbbra is a vállát markolja. Ha betartja az utasításaimat, és a látogatói is figyelembe veszik, amit tőlük kérek, tehát nem ellenem, hanem velem együtt harcolnak Mogyaszt Petrovis gyógyulásáért, akkor gyógyultként fog távozni innen. Egy pillanatra megállt, és élján túl a semmibe meredt. A festő ebben a pillanatban jött rá, miért volt olyan ismerős a doktor világos kék tekintete. Az ifjabb Rastrelli portréján. Értelem nem jutott az eszébe, hogy melyik olasz kortása festette. Igen. Az ifjabb Rasztrelli palotákat álmodó pillantása ilyen azon a kisméretű olajképen. És most már arra is emlékezett, hogy Vladimir Vasilyevicsen látta először ezt a képet, aki még mondta is, hogy ezek nem az apja szemei. Igen. Ez a pillantás éppen úgy már... A testét meg tudom gyógyítani. És egy bizonyos határig hangsúlyozom... Egy bizonyos határig a lelkét is, folytatta Bertenson halkan. De azokon az évek óta egyre súlyosbodó körülményeken, azon az egyre nyomasztóbb légkörön, ami Magyesz Petrovicsot már régóta körülveszi, és amivel elsősorban nem nekem, hanem a barátainak kellett volna már régen törődniük. Észrevenni, hogy ez a légkör és ez az élet, amit Magyesz Petrovics él, csak a pusztulásba vezethet. Ám, de ez sajnos már kívül esik az én lehetőségeimem. Engem ne vádoljon. Én Moszkvában élek. Ilja keze lehullott az orvos válláról, és tehetetlenül lógott a teste mellett. Fáj. Igen. Fáj megint a jobb karja, mint az utóbbi időben egyre gyakrabban, ha váratlan és erős mozdulatra kényszeríti. haza nem volt bátorsága hozzá, hogy orvoshoz menjen. Titoktartás ide, titoktartás oda, két nap múlva egész Moszkva erről suttogna. De mi lenne, ha ezzel a nehezen kiismerhető, sokszor idegesítő, de végül mégis tekintét követelő és érdemlő Lev bernardovic beszélne róla. Mintha csak olvasna Ilja gondolataiban, az ifjabb Rastrelli, az előbb még lágy pillantása, élesen és tárgyilagosan siklott végig Ilja jobbkarján. A fájdalmat tökéletlenül leplezni kívánó ujjak vonaglásától a kissé felhúzott, majd erőltetetten lejtett vállig. Fájakarja, a karja? – Nem – válaszolt Ilja Kurtán. – És arra kérem, fejezze be gyorsan, amit elkezdett. – Ha lehet, kevesebb általánosítással. – Mitől fél? Lev Bernardovics továbbra is Ilja karját nézte. – Nos, határozott választ várt tőlem – a körülményeitől hiába féltem, ezt már mondtam. És ön bizonyára meg is értette, hogy ebben tehetetlen vagyok. Ezért a körülmények következményeitől, vagyis egyetlen következményétől, az alkoholtól féltem. Amióta itt van, néhány nap hián egy hónapja, egy kortyot sem kapott. Az igaz, hogy az orvossága alkoholos hígítás, de annyi nem számít. Tehát megóvtam az alkoholtól, mint ahogyan most az izgalmat jelentő hírektől is. És most talán Vladimir Vasiljevics-től is, ha ön is, Borodin professzor úr segít. De ha kikerül innen, és senki nem áll majd a háta mögött. Tekintete végre elszakadt Ilja karjától, és a festő szemébe nézett. Ha újra ijat, újra ide kerül, és persze sokkal rosszabb állapotban, mint most februárban, és sokkal hamarabb. Akár egyetlen olyan italozás, mint amilyeneket éveken át, majd minden éjjel a kis Járosz levecben, sőt, annak csak egy töredéke, annyi, amennyi nekünk vagy másnak, akinek az idegrendszerét, a veséjét nem tette úgy tönkre az alkohol, végzetes lehet. Vagy jobb, ha lehet nélkül, mondom. Bizonyosan végzetes. Szeme újra a festő jobb karjára tévedt. Azután, mint akit valamit tiltott, dolgon kapnak rajta. Gyorsan másfelé nézett. Ilia karját lassan elengedte a kínzó görcs. Visszajövök, üzente a néhány utolsó, egyre gyengülő nyilallás. És Ilja próbálta nem megérteni az üzenetet. Remegett a feszültségtől, és tudta, hiába reméli, hogy az orvosszabai ezt feloldják. De ez nem tartozik önre, Ilja Jefimovics, mondta bocsánatkérő hangsúlya Bertenszon. Ön néhány nap múlva visszamegy Moszkvába. Ön nem felelhet azért, hogy akkor, ha innen végre kiengedhetem Magyasz Petrovicsot, mi történik vele. Erről elsősorban Borogyin professzorúrral kell beszélnem, bár ő ugyanolyan jól tudja ezt, mint én. Tehát felesleges tolakodás nagy képűség lenne, ha erről beszélnék vele, aki annyival idősebb és bölcsebb ember. A hangja váratlanul megkeményedett, és nehezen induló mozdulattal, Láthatóan csak a legküzdhetetlen indulat kényszerének engedve. Most ő fogta meg. Igaz, a tapintatlanságnál bántó tapintattal Ilja Balvállát. De most segíthet, és segítenie kell. Képzelje magát, mondj Petrovics helyébe. Mit érezne, ha ilyen állapotban arra kérnék önt, hogy rendelkezzen? Nem hiszem, hogy nehezére ne elképzelnie. Végre ott tartunk. Hosszú hetek munkájával sikerült annyi életkedvet és önbizalmat visszalopnom beléje, hogy dolgozni akar. Több mint tíz napja már újságot olvas. Helyesebben mostanában olvasna. Vágott közbe epésen írja. Bertenson idegesen legyintett. Ezért vállalom a felelősséget. Nem csak ön vagy mások előtt, hanem ami számomra igazán fontos, majd ezt Petrovicssal szemben is ne tegyen úgy, mintha nem értene meg. Ha valami kegyetlen hatalmasság olyan választás elé kényszerítene, mint orvost, hogy döntenem kell az újságban olvasható hírek és a végrendelet között, nyilvánvaló, hogy de itt nem erről van szó. Az orvos még ingerült ebben legyintett. Persze, és ezt ön is nagyon jól tudja. Éppen ezért kérem, kérhetem minden további magyarázkodás nélkül a segítségét. Vagy nem? De igen, viccented Ilia. Azután feszültsége a sok korábbi emlék hatására tehetetlen, keserű változott. De vitatkozott már ön valaha Vladimir Vasiljevicsel? Bertenson, ki tudja miért, éppen ettől a kérdéstől nyerte vissza a nyugalmát oldalt lépett, karjának mozdulatával utat kínált Iljának a lépcső felé. Ilja önkéntelenül megindult, az orvos a nyomába szegődött. Már majdnem az emelet felénél jártak, amikor megkapta kérdésére a mögötte igyekvőtől a választ. Először érez a megtiszteltetés? De a betegemről, egy beteg emberről van szó és ezért Vladimir Vasiljevics tekintéje nem kényszeríthet meghátrálásra. Véleményem szerint ez nem művészeti kérdésvitája, amelyben ő természetesen csalhatatlan. Ilja sejtette, hogy a következő percek nem tartoznak majd élete kellemes helyzetei közé, mert azt is tudta, hogy minden erejével az orvos pártján fog állni. Ennek ellenére majdnem elnevette magát a doktor megjegyzésén. Azon túl, hogy most valóban Magyesz Petrovics egészsége az egyetlen, a legnagyobb tét. A lehetőség, hogy egyszer, egyetlen egyszer és először talán sikerül Vladimir Vasziljevicet visszavonulásra bírni, a végre nem reménytelen küzdelem örömével töltötte el. A lépcső tetején Bertenson jobbra intett, és Élja ugyanakkor meghallotta a csukott ajtónát kiszűrődő, összetéveszthetetlen érces hangot. Amikor belépett, Vladimir Vasilyevich csak egy kurta pillantást vetett rá, és közben megszakítás nélkül folytatta a láthatóan szánt mondatok áradatát. Ezért mondom én ennek, drága barátom, hogy mélységesen téved és teljesen helytelenül ítéli meg a helyzetet. És ezért ismételten nem az orvoshoz, a kémia professzorhoz beszélek, hanem ahhoz az emberhez, aki az Igor megírására vállalkozott. Hangjába szemrehányás vegyült, amikor ezt mondta. Ön hogyan döntene abban az esetben, ha úgy kényszerülne búcsút venni ettől a világtól? hogy az igar nincs készen. Ilja, mint egész életében, ha idegen helyre került, a festő mindent magába fogadni akaró szemével mérte fel a szobát. Miklós Korabeli, az éptizedek koptatásától csillogó, fényes, kemény, fekete bőrtámlás székek az íróasztal előtt. Mögötte ugyanolyan karosszék. ezt uralta Vladimir Vasiljevics, Hatalmas öklével az íróasztal fekete viaszos vászonnal borított lapját döngetve. Feketére festett fájú volt a baloldali falat elfoglaló könyvszekrény is. Üveges ajtaja mögött irattartók, vaskos könyvek és egymás mellé szorított vékony folyóiratok sorakoztak a kórház katonai jellegéhez méltó rendben. A mennyezetről lógó lámpa kettős üvegje fehér és zöld. Ilia elborzatta gondolattól, hogy ez a zöld, ha a lámpa ég, Milyen árnyalatot adhat a bútorok feketeségének? Az ajtótól jobbra alacsony, keskeny everő. A padló ígérő hófehér lepedő letakarva A sarkán még egy fekete folt, A daliás borogyin ültött sötét ruhájában. A mindenki által ellenállhatatlannak tartott, Az állavon érő elegáns bajusz, most a szégyen és a tehetetlenség megadásával konyult szomorú ívben a kikeményített gallérjáig, és, és mintha a világfiasan megkötött csokornyakkendőt sem lehajtott feje, hanem a bajuszból áradó szomorúság bújtatta volna a zakú és a része közé. Erre feleljen nekem, Alexandr Porfirjevics! Vladimir Vasiljevics az asztalra csapott. A tintatartó fedele rémülten ugrált. A vita kezdetén még bizonyára példás párhuzamosokban sorakozó tolszárak elszánt öngyilkosokként közelebb gurultak Vladimir Vasiljevics ökleihez. Borodin hallgatott. Stasov tovább mennydörgött. Mit tenne ön ilyen helyzetben? Hagyná, hogy az Igor hosszú évek munkája kárba vesszik? Borodin tovább hallgatott és Néma maradt az íróasztal előtti két széken, Nagy Esdány és Rimszki Korszakov is. Éliá hódolattal hajolt meg Nagy Esdány felé. Hamarjában nem tudta volna pontosan megmondani, mikor látta utoljára az asszonyt. Annál is inkább, mert Nagy Esdány felett, vele született kegyelem ajándékaként. Nyom nélkül szálltak el az évek. A római... Velem egy idős, gondolta Ilia. Nagy esdá pedig négy évvel fiatalabb, tehát most 33 éves. Ilia minden szándéka ellenére irítséget érzett. Ez az asszony nyolc év alatt három gyermeket szült, és ahogy itt ül most egyenes derékkal, ami sokkal inkább egyéniségének, mint a katonai kórház nagy leleménnyel kényelmetlenné varázsolt ülőbútorainak következménye, Fiatalabb, mint az én 25 esztendős verocskám. Ilja Vladimir Vasiljevics leveleiből tudta azt is, hogy Nagyesda házassága és a gyerekek ellenére még tevékenyebb, mint lánykorában volt. Most is állandó zongoristája a házi hangversenyeknek, és ha szükséges, persze ez a végtelenül szorgalmas és pedáns római mellett ritkán fordul elő, zongora kivonatot készít, hangszerel, sőt, maga is komponál. Iljá muzsikus öcsére, Vászjára gondolt, aki még régen egyszer azt mondta, ha Nagyesda Nikolajevna Purgold fiúnak születik, a hatalmasok kis csoportja nem öt, hanem hat főt számlál. És ki tudja, akkor is Balakirevet ismerik el a körvezérének. Aztán eszébe jutott Muszorszkij tegnap előtti keserű kifakadása a csoport szétzülléséről. De bármi történt. Bármit hozzanak az évek. Ilja érezte, ha senki más. Nagy esdány mindig megmarad annak, aki. Vártam tegnap, Ilja Jefimovics szakította meg Ilja gondolatait Stassov neheztelő hangon. Ha jól emlékszem, abban maradtunk, feljön hozzám, és beszámol, hogyan haladnak. Ilja valami mentegetőzés félébe kezdett, amit Vladimir Vasilyevich szokása szerint meg sem hallott. Pedig éppen az önmunkája adta nekem a gondolatot, majd az elhatározást, amiért most itt vagyunk. Nem értem, miről beszél Vladimir Vasilyevich. Csodálkozom, hogy nem érti. Vagyis jobb, ha azt mondom, nem csodálkozom. Mert vannak itt a társaságunkban mások is. Sűrű szemöldöke alól szeme szigorúan villant Borodinra, majd az orvosra. Akik a legvilágosabb magyarázatát sem hajlandók elfogadni, ennek a halaszthatatlanul szükséges valónak. Hátradőlt. A karosszék halálra váltan recsegett alatta. A fejét kisé oldal döntötte, majdnem pontosan úgy, állapította meg magában elégedetten Ilja, mint a nyolc évvel ezelőtti portrémon, ahol Vladimir Vasiljevics a nagy nyárfák ágvilláiba rakott borzas fészkeket vizsgálta. Amikor a mi kedves Magyar Petrovicsunk ide került, sokáig olyan állapotban volt, hogy csak az életéért aggódhattunk, Természetesen, tökéletesen megbízva Lev Bernardovics hozzáértésében és igyekezetében. A doktor a gesztusát mindössze egy kurta bólintással köszönte meg. Később, amikor minnyájunk örömére a javulás jeleit tapasztalhattuk, és ebben a reményünkben Lev Bernardovics is, bár óvatosan, de megerősített minket, tehát később csak ekkor jutott eszembe, hogy írjak önnek, Tudván, hogy úgy is jön ide hozzánk a vándor kiállításra. És baráti kötelessége, még ha ez eddig önnek nem is sütött eszébe, hogy elkészítse ezt a portrét. Most Illya bólintott a közbeszólás szándéka nélkül. Minek kérdezze meg éppen most, ha eddig nem merte? Hogy miért nem Krámszkóit kérte meg a portré festésére Vladimir Vasziljevics? Kramskoi ittél. él. Méltán a legünnepelte barképfestő, az ő egykori mestere. És ezért Irjának a muszarski iránt érzett őszinte csodálati szeretet ellenére kínos ez a helyzet. Egyszer majd magyarázattal tartozik krámszkoynak. És mit mond akkor? Hogy Vlágyi Mirvasziljevic utasította őt. Mert mi történt volna akkor, ha mégis bekövetkezik az a legrosszabb amitől akkor mindannyian tartottunk. És néhány fényképen kívül igazi portré nem örökíti meg ennek a nagy tehetségű művésznek az emlékét. Olyan utalérhetetlen remek művek alkotóját, amilyenekre csak az ő érzékenysége lehetett képes. Hatásos szünetet tartott, a torkát köszörülte. <kül> a kép már készül. Ön beszélt nekem tegnap előtti munkájáról, kedves barátom, és ez egy ideig megnyugvással töltött el. Azután, amikor elment, ismét több kezdtem, hogy ezzel a portréval, az ön munkájával megtettünk-e mindent. És akkor rájöttem, hogy nem! A képpel bármilyen tökéletes is lesz. Csak egy töredékét teljesítettük Magyesz Petrovics iránti kötelezettségeinknek mert a legfontosabb zenéjének megmentése, az utókor a jövő számára. A Hováns Csina ugyan kész, Magyest Petrovics állítása szerint a szorocsinci vásár is, hiszen tudjuk, hogy egészen rosszul léteig ezen dolgozott. De egyik sincs meghangszerelve. Ekkor kaptam magam, és felkerestem, igaz, elég késői órában, de ők ezt megbocsátották nekem, Nagy Ezsle Nikolajevnát Nikolaj és Nikolaj Andrejevicset, akik nagy megnyugvásomra elmondták nekem, hogy ők már... Élje elengedte a füle mellett az utolsó mondatot. Hát majd meghangszereli. Erre készül. Többször is beszélt nekem arról, hogy ez a következő... Legsürgetőbb munkája És azt is mondta, hogy Ogyan, kedves barátom Intette le harag nélkül szánakozva Sztaszov Tudja ön, mekkora munka egy ilyen mű partitúrájának az elkészítése, mint a Hováns Csina? Mikor lesz olyan állapotban? Mikor lesz elég ereje, ideje hozzá? Annyiszor elmondtam már, de úgy látszik, most újra kénytelen vagyok elismételni. Egyik legfőbb bajunk, hogy nálunk mindent szeretnek halogatni. Majd később, előbb fontoljuk meg! Ökle az asztalon dörrent. De mikor? Hiszen még aki egészséges köztünk, az sem dolgozik. Ez ismét Borodinnak szólt, aki még mélyebbre hajtotta a fejét. Lev Bernárdovics azt mondja, azt ígéri, hogy a betegünk meggyógyul, folytatta Stasov. Igaz, csak nagyon lassan, de hónapok múlva talán, talán már dolgozni is képes lesz. De mi történik akkor, ha Lev Bernárdovics téved? Elvégre nem tévedhetetlen. Egyikünk sem az. És akkor... és akkor? kérdezett vissza Élia. És akkor Magyázt Petrovics hagyatéka elkallódik. Azt sem fogjuk tudni, hogy hol mit keressünk. De miért? Vitatkozott tovább Ilia. Vladimir Vasiljevics mély lélegzetet vett. Majd meglepő türelemmel kezdte magyarázni. Magyázt Petrovicsnak családja, gyermekei nem lévén. Egyetlen örököse a fivére, Filare Petrovics. Bár néhány esztendeig itt élt, most újra gazdálkodik valahol. Még a címét sem tudjuk. Gondolja, kedves barátom, hogy Filaret Petrovics képes lenne értékelni azt a sok kusza vázlatot, amihez még én is, bár a nagy tehetségnek adózó tisztelettel, de teljes hozzá nem értéssel nyúlnék. Filaret Petrovics címét valószínűleg megtudhatjuk Dárja Mihálylovnától, szólalt meg Rimsky Korszakov. Mogy ezt még a télen mondott valamit a fivéréről, hogy mit, arra már nem emlékszem. De az, hogy beszélt róla, arra mutat leveleznek. Tehát Daria Mihailovnánál Mogyest szobájában valahol kellemi egy olyan levélborítéknak, amin rajta van a fivére címe. Ez kitűnő ötlet, Nikolaj Andrejevics. Még ma felkeresem Dárja Mihailovnát. Vladimir Vaszirjevics előre hajolt, Iljára nézett. Meggyőztem tehát, Ilja Jefimovics. Vagy a makacsok. A halogatók táborát választja. Halogatná a döntést, mint Alexandr Poršírjevics, aki szerint várni kellene még? Kegyetlen pillantást vetett Borodinra. Ugyanúgy még tovább mérlegelni ezt a döntést, ahogyan. Ő halogatja az Igor komponálását? Vagy olyan makacs, mint a doktor, aki csak azt hajtogatja a beteg állapota és az emberi felelősség? Képtelen belátni, hogy az, amit Mogyeszt Petrovics alkotott, hogy annak az értéke, ha összemérjük. Vladimir Vasiljevics nem fejezte be a mondatot, ami élje emlékezete szerint ritkán esett meg vele. Úgy látszik, vannak dolgok, amelyeket még ő sem mer kimondani. De ki vállalja a felelősséget ezért? kérdezte Bertenszon éles hangon. Ha éppen ez a közlés, a felhívás, hogy írjon végrendeletet, veti vissza Mogyesz Petrovicsot. Egy ilyen érzelmi felindulás végzetes lehet. Borodin lassan felemelte a fejét. Gyönyörű, sötét szeme szelíden, könyörögve tapadt Vladimir Vasiljevics konokvonásaira. A Gedyánov hercegek sarjából sajnos hiányzott már a grúz ősök harcos szenvedélye. Ez az, ami engem is aggaszt Vladimir Vasiljevics, mondta halkan, bocsánat kérő hangsúlyal. Nem akarok arra hivatkozni, hogy mindannyiunk közül én ismerem Mogyasztet a legrégebben, mert az már nagyon-nagyon messze van. Az ősszel lesz 25 éve. Mindketten alig bújtunk még ki a tojásból, és bizony sokat, nagyon sokat változtunk azóta. Csak egy valami nem változott szerintem. Magyest Petrovics érzékenysége. Régóta nem vagyok gyakorló orvos, belgyógyászattal meg soha nem foglalkoztam. De véleményem szerint Lev Bernardovicsnak igaza van, amikor attól fél. A végrendeletről beszélni hogy el, esetleg valami olyasmit válthat ki, amit aztán már nem tudunk meg nem történté tenni. Mint ahogyan szerintem abban is igaza van, hogy félti a legutóbbi vasárnapi esemény érétől. Látja ez az, drága barátom! harsogta Vladimir Vasiljevics. Minden érvünk, amit felhoznak, nekünk kedvesz, a mi igazunkat támogatja. Ha nem történik elsején az, ami történt, talán, talán, Mogyász Petrovics állapota felett érzett aggodalmam ellenére sem sürgetném ennyire ezt a dolgot. De a következő hónapok, évek éppen e sikeres merénylet következtében bizonyos, hogy olyan légkört teremtenek, amiben egyáltalán nem lesz közömbös az örökös személye. Olyan örökös kell, akinek a neve nem fog gyanakvást kelteni azokban a körökben, amelyeknek hatalmában áll majd Muszorszki zenéjének elnémítása. És ugyanakkor tekintély is. Ilia és Borodin egyszerre néztek Rimszki korszakovra Pillantásuk hatására Rimsky-Korszakov idegesen fordult Stasov felé. Kérem, Vladimir Vasilyevich, magyarázza meg, hogy én... Zavarában nem tudta befejezni a mondatot. Tegnap világosan kifejtettem az okokat, az összefüggéseket, és ön azonnal elfogadta. Persze, persze, bólogatott Stasov. Nem ön a hibás, Nikolaj Andrejevic, hanem ők, akiket tegnap hiába vártunk, amikor ezt megbeszéltük. Ön többet vállalt, mint a végrendelet végrehajtását, és amit vállalt... Arra más közülünk nem is lehet képes. Mit? kérdezte Ilja. Vladimir Vasiljevics szónokias karlendítéssel mutatott rimski korszakovra. Azt, amit valóban csak ő tehet meg? Rendbe hozza, befejezi Mogyesz Petrovics valamennyi művét, amelyet kiadásra alkalmasnak talál és annak ellenére, hogy ez egyelőre felmérhetetlen, de bizonyára nagyon sok idejét rabolja majd el saját zeneszerzői munkájától. Mindezt ingyen vállalja. Élja elismerően bólintott. Ez valóban nagy áldozat, és abban is igaza van Vladimir Vaszirjevicsnek, hogy ezt más nem végezheti el. De én változatlanul kitartok amellett, hogy nincs itt az ideje. Elmondta ön Vladimir Vasiljevics kedves barátainknak, milyen megrázkódtatást jelentett már az Mogyesz Petrovic számára, amikor én megjelentem azért, hogy lefessem, hogy ebből rögtön a legrosszabbra következtetett, és a halál angyalának nevezett engem. Ha még ma is ezen kesereg, akkor rosszul ismertem önt, élje Jefimovics. Nagyásda Nikolájevna mindig halkan beszélt, és gondosan formálta a szavakat. Mint aki tisztában van azzal, ha ő megszólal, azt mindenki feszült figyelemmel hallgatja, és ezért neki embertársai iránti kötelessége, hogy egyetlen szava se legyen érthetetlen. Nem az a fontos, hogy önt minek neveztem, hogy ezt Petrovics. A magas... Tiszta homlok, és a csodálatosan mély pillantású, kissé-keletiesen felfelé ívelt szemek ellenére mégsem igazán harmonikus ez az arc, gondolta Ilya, miközben nagy esd hallgatta. Az egyenes, klasszikus vonalú orr egy vonalnyival hosszabb, mint kellene, és ezért nincs egyensúlyban a szépen formált, határozott szájjal, de az állvonalával sem. Nehéz, nagyon nehéz lenne megfesteni ezt az arcot. Nem csak ezért, hanem mert hogyan tudná érzékeltetni azt a hűbös, kemény okosságot, ami belőle árad. ezt, Petrovic zenéje a fontos, folytatta Nagy esdányi Kolejevna. Tehetséges és sajátos alkotások. Annyi új van bennük, hogy kiadásuk feltétlenül szükséges. Ha azonban egy hozzáértő kéz nem teremt rendet a fennmaradt részek és a vázlatok között, akkor a kiadásnak csak bibliográfia értéke lesz. Ilia nagyon szívesen közbeszólt volna, hogy ő az élő, a még élő muszorszkít védi. Akármilyen csodálatos zenét komponált eddig, inkább veszem minden vázlat, ha Mogyeszt javulásának ez az ára. Azután rájött, hogy ebben a pillanatban nincs értelme tovább vitatkozni. Nagyesda Dannyikala ki kimondta: Mogyeszt Petrovic zenéje a fontos. Ha ez a véleménye, éljen minden érvelése, úgy is lepattan róla. Nikolaj Andrejevicsnek sok gondja lesz ezzel a hagyatékkal. Mindenki más itt sóhajtott volna egyet. Nagy esda Nikolájevna csak kis, hangsúlytalan szünetet tartott. Vladimir Vasilyevicsnek igaza volt, nem lehet felmérni, mennyit kell ezzel a férjemnek dolgozni. De olyan kiadásra van szükség, amelynek alapján muszorszki művei előadhatók. A gyakorlati művészi célt kell szolgálnunk. Arra kell törekednünk, hogy Mogyaszt Petrovics hatalmas tehetségét megismertessük az emberekkel. Nem pedig arra, hogy egyéniségének és művészi fogyatékosságainak tanulmányozására nyújtsunk lehetőséget. Ez pedig egy ilyen végrendelet nélkül. Lássák már bevégre? Ragadta vissza a szót magához Tassov. Lehetetlen. Lehetetlen. Ki tudja, kihez megy a hagyatékkal Filaret Petrovics? Vagy még inkább, melyik kiadó áll egyáltalán szóba vele? És ha igen, milyen feltételekkel? Így is éppen elég gondunk lesz, szólalt meg Rímszkij Korszakov neheztelő hangon. Mire gondol, kedves barátom? kérdezte Vladimir Vasilyevich. Például a szorocsinci vásárnak arra néhány részletére, amelyet eladott két keze zongoraletétben Bernardnak. Ha Bernard keveset fizetett is érte, mégiscsak fizetett, és így a jog... Hány részletről van szó? Szólt közbe Borodin. Rimski-korsakova fejét rázta. Nem tudom pontosan. Hivriá és Parasziá éneke köztük volt, az biztos, és talán Anafasi Ivanovics és Hivriá jelenete... Én ellenkeztem, mert tudtam, hogy Magyesznek akkor még nem, hogy az egyes szólamokról nem voltak pontos vázlatai, de még szövegkönyve, részletes szenáriuma sem volt. Ugyanúgy lesz ezzel, mint az Kopár-hegyenmel. Amennyire én tudom, van, vagy legalábbis volt belőle egy első megfogalmazás, közvetlenül Liszt haláltáncának hatására, a hatvanas évek legelejéről. Azután jött a Gye -gye félem Lada ötlete. Amikor bennünket felkért Jegeonov egy-egy felvonás megkomponálására, Mogyeszt ezt vette elő, és egészítette ki énekekkel. Így lett belőle Csernobog jelenete a Triglav hegyen. Hogy nem lett a Mladából semmi, az persze nem Mogyeszt hibája. Végül pedig, ha jól emlékszem, az elmúlt nyáron mondta nekem, hogy ugyanabból a zenéből ír egy zenekari közjátékot a Szorocsinci vásárba. És mi itt a jogi kérdés? kérdezte Ilia. Igaza van, szabadkozott Rimsky-Korszakov. Ez már nem jogi kérdés. Csak azért beszéltem róla ilyen részletesen, hogy példával illusztráljam, milyen munkát vállaltam. Meg tudná ön mondani, hogy ezek közül melyiket és miként egészítsem ki? Melyik az igazi változat? Vladimir Vasiljevics lelkesen hadonászni kezdett. Az, a, az a változata hiteles, emlékszik bizonyosan, kedves Nikolaj Andrejevics, amikor ezt úgy játszotta nálunk ezt a darabot, hogy én végig az egész mű alatt egy cisz orgonapontot tartottam. Emlékszik? Emlékeznie kell. Emlékszem, válaszolta Rimsky Korszakov. De azóta, ahogy most mondtam, és ezt ön is tudja, készült olyan változat is, ahol ez az orgonapont már nem alkalmazható. Tudom, persze, hogy tudom, de meg kell próbálni visszaállítani azt az pontos változatot. Arra kérem a valóságos állami tanácsos urat. Bertenszon hangja nyíltan tiszteletlen volt. Méltóztassék nem eltekinteni attól a lehet, hogy jelentéktelen, de reális ténytől, hogy a kérdéshez zenemű szerzője a betegem, és még él. És ha csupán ennek az orgona pontos változatnak az ügyében kívánna beszélni vele, nem lehetne ellene semmi kifogásom. Nagyjászdal Nikolajevna végigpillantott a könyvszekrény előtt álló doktoron. Azt hiszem, doktor úr, Vladimir Vasiljevics már többször nagyon világosan elmagyarázta a végrendelet szükségességét. Hozzá csatlakozva én is most még egyszer kijelentem, hogy itt most nem az aggodalomról, a várható következményekről kell beszélnünk. Magyázt Petrovics egészségi állapota valóban az ön dolga. Művészi hagyatékának megmentése, megőrzése viszont önnél hivatottabb, régi barátaira tartozik. Élja egyszerre fullasztónak érezte a levegőjét, Pedig a háta mögötti kájáról érezte, hogy ma még nem fűtöttek be. Reménytelen a vitatkozás. Ezek már döntöttek tegnap este. Igaz, mennyivel lett volna jobb, ha akkor ott van. Egyedül, szemben Nagy esd a rómaival és Vladimir Vasiljevicsel. Hiszen Borodin sem volt ott. Most legalább hárman állnak szemben velük. Az erők egyformák. Persze, ez csupán a látszat. Stassov önmagában is félelmetes ellenfél, ezzel az asszonynal az oldalán pedig legyőzhetetlen. Halogatni, fontoljuk meg, mondta az előbb Vladimir Vasiljevics őszinte megvetéssel. Most ez adta az ötletet iljának, hogy taktikát változtasson. Egyáltalán hogyan gondolják ennek a szerencsétlen, bocsánat, ezt nem úgy értettem, hajolt meg tettetett zavarral, hanem tragikus, szomorú aktusnak a végrehajtását. Staszov elégedetten bólintott. Már érkezése óta ezt szeretném részletesen elmondani, de ön Lev Bernardovicsel együtt úgy viselkedik, mint egy indulatos gyermek. Azt hiszem, Alexandr Porférjevic ellenkezésével már nem kell számolni. Borodin felkapta a fejét. Egyelőre nem, vágott vissza váratlanul. Csupán azt kívánom már most leszögezni, ha majd egyszer úgy vélik, hogy haldoklom. Kíméljenek meg a hasonló, a zeném megmentését célzó akciótól. Inkább már most írásba adom, hogy az Igort Rimski korszakot fejezze be. Eddig is több kész részlet van tőle, mint tőlem. Nagy Nikolajevna úgy tett, mintha nem hallotta volna Borodin szabait. Rimsky-Korszakov bosszúsan rászta a fejét, Vladimir Vasiljevich pedig őszintén megsértődött. Nem tételeztem volna fel éppen önről, aki utánam a legidősebb társaságunkban, hogy ilyen kielentésre ragadtatja magát. Éppen a korom miatt mondtam, válaszolta nyugodtan Borodin. Aki élje megelégedésére terpesztett térdekkel, felemelt fejjel ezúttal úgy ült a heverő sarkán, mint egy lován vágtázó herceg. Hat évvel vagyok idősebb Mogyinkánál. Az önök megjegyzéseiből következtetek arra, Vladimir Vasziljevics, hogy ideje készülődnöm! Csend támadt a szobában. Csak a varjak károgása szűrődött be a csukott ablakon. Szaszov olyan lélegzetet vett, ami elegendő egy hosszú, megsemmisítő válaszhoz. Azután csak sóhajtott. Nem ért engem, kedves barátom. Sajnálom. Ami az igort illeti, tudja, vagyis mindnyájan tudjuk, mennyire kedves gyermekem az nekem is. Ezért nagyon megbántott azzal, amit mondott. De ma egy másik dologban kell dőlőre jutni. Így hát folytatom a válaszom arra, amit Ilja Jefimovics kérdezett, és ami feltételezem, önt is érdekli. Mert nem tudhatja, miben állapodtunk meg tegnap este. Mintha papírlapokat terítene szét, nyitott tenyerrel néhányszor végigsimított simított asztal asztallapján. A legfontosabb az, amit már tisztáztunk, hogy Nikolaj Andrejevics, akiről mindig is tudtuk, hogy egyformán igaz barát és pompás felkészültségű muzsikus, vállalja a hagyaték nyomda alárendezését. Ilja nem állhatta meg, hogy közben szóljon. De akkor miért nem lehet ő az örökös? Vladimir Vasiljevics ezúttal nem hagyta magát kizökkenteni erőszakolt nyugalmából. Képzelj el, milyen fonák helyzetbe kerülne Nikolaj Andrejevic, milyen hévvel támadnák és támadhatnák, hogy éppen ő, az örökös, mit tett vagy mit nem tesz Muszorski agyatékával. Önnek Ilja Jefimovics mindig csodálatos szerencséje volt, soha nem szekték kedvét. Iljának sok minden eszébe jutott, azután mégiscsak ennyit kérdezett. Akkor hát ki az örökös? A gróf? a fejét rázta. Arsenyi Arkagyevics több okból is jó örökös lehetne, de még több ok szól ellene. Vidéken él, egy évben legfeljebb néhány hónapot tölt itt. Bármint a Golenyis Kutuzov névviselője, bizonyos körökben tekintélynek örvend, viszont ugyanezekben a körökben eddigi irodalmi tevékenysége némi vást keltett. Végül pedig arra is kell gondolni, hogy Vidéken élvén, nem csak a kapcsolat fenntartása nehézkes vele, de talán nem leszünk képesek adott esetben egyik vagy másik egyedül helyes lépés megtételére rábeszélnünk. Ez egyenes beszéd, gondolta Illi. A grófott társadalmi helyzete öröklött tekintéje miatt még Stasovnak is nehéz lenne irányítani. És ebben Vagyimér Vasziljevicsnek a saját szempontjából igaza van. Olyan örökös kell, akit ez a három ember minden helyzetben a markában tart. Aki tiszteli Vlagyimir Vaszilijevicet, feltétel nélkül elismeri rimski Korszakov zenei tekintélyét, és meghajlik Nagyjászdal Nikolajevna páratlan egyénisége előtt. Azután, mint már mondottam, arra is gondolnunk kell, milyen idők jönnek. Bármi következik. Az bizonyos, hogy a szóki mondó beszéd a haladás iránti lelkesedés, és még sok minden más, ami mindannyiunk számára oly fontos, akár az éltető levegő. Nos, hogy úgy mondjam, kevesebb lesz. Már a boris sem nézték bizonyos körök jó szemmel, és bár egyikünk sem ismeri pontosan a hováns csinált, mert Muszorszky állandóan változtatott rajta az elmúlt években, ki tudja, milyen nehézségekkel kell majd szembenézni, ha a cenzúra elé kerül. Tehát olyan örökös kell, akinek a következő hónapok és évek viszonyai között elég tekintéje marad, vagy lesz, hogy híven vigyázhassa a mi drága barátunk zenéjének útját. Olyan, aki eddigi tetteivel bizonyította, hogy további áldozatokra képes tisztelője Muszorszki zenéjének. És ugyanakkor... A még gyanakvóbbá váló hatalomra is befolyása lesz. Ilya gúnyosan felnevetett. Kissé különös és nehéz feltételek. Az egyik fele, mintha kizárná a másikat. Van ilyen ember? Van, Bólintott Vladimír Vasziljevics. Kercsi Ivanovics Filippov. Ilya szeme kerekre tágult a csodálkozástól. Az a reakciós, szlavofil népdalgyűjtő. Úgy vélem, ön meggondolatlan, Ilya Jefimovics. Több tisztelettel beszélhetne Muszorszkíjnak erről az áldozatkész hódolójáról, mondta megrovóan Stassov. Bocsánat, visszakozott Ilya. Én nem ismerem személyesen. De még mielőtt Párizsba utaztam volna, egy alkalommal Nikolaj Andrejevics szóról-szóra ezt mondta. Rimsky-Korszakov zavartan pillantott szobra, azután a festőhöz fordult. Valóban ezt mondtam, ön jól emlékszik, de vallási beállítottságától függetlenül, melyel azóta sem értek egyet, ne feledje, hogy Tsercsi Ivanovics felkutatta a legjobb népi énekeseket, és amikor közös népdalgyűjteményünkön dolgoztunk, nagyon értékes segítséget kaptam tőle. Ilja rájött, hogy Filippov számára teljesen érdektelen személye, milyen alkalmas az időhúzásra. De hiszen akkor még azt is mondták, hogy neki, és egy óhítő pópa hatásának köszönhető, hogy valakire hosszú évekre olyan furcsán visszavonult, hogy ők vették körül a régi Oroszország vaksötétségével. Vladimir Vasilyevicsen látszott, hogy nehezen tudja visszafolytani ingerültségét. Nem tudom, mi értelme van éppen most felhánytorgatni ezeket a régi dolgokat. Igaz, igaz ez volt a véleményünk. Valóban, Csercsi Ivanovicsnak és annak a pópának a hatására változott meg, vonult vissza Milli Alexejevics. De ez már a múlté! Azt pedig ön bizonyára nem tudja, hogy Csercsi Ivanovics nem csak Nikolaj Andrejevicsnek segített azt a népdalgyűjteményt tető aláhozni. De segített majd ezt Petrovicson is, amikor kénytelen volt elhagyni az állami gazdasági ügyek minisztériumát. Majd az ellenőrzési ügyosztályt is. Jó lelkű ember, és feltétlen hódolója Muszorszkij művészetének. Ha őt bízzuk meg, illetve őt bízza meg Mogyeszt Petrovics, őt teszi örökösévé, nem kell aggódnunk, hogy a hagyaték elkallódik. Nagyszerű, mondta Ilja. Nem állhatta meg, hogy ne használja ki a kínálkozó helyzetet. Egy ilyen ember menti meg annak a muzsikusnak az örökségét, akinek a jelszaba... Új partok felé. Míg Stasov felháborodásában a szabakat kereste, nagy esd Nikolajevna szólalt meg. Ön vagy nagyon megváltozott, Ilya Jefimovics, vagy még mindig nem mérte fel a helyzetet. Sem a hangjában, sem a vonásain nem lehetett felfedezni indulatot, neheztelést. Cserci Ivanovics személye, vallási meggyőződése, Ilyen szempontból ugyanannyira közömbös, mint sok más ebben a pillanatban. Csak a más szó kapott parányi hangsúlyt. Hélje végig sem merte gondolni, mi mindenre lehet érvényes ez a más, nagy esd szemléletében. Megint csak az ön ellenkezése világítja meg az én igazamat, lendült újra támadásba Sztaszov. Kercsi Ivanovics éppen azért az ideális örökös, mert ilyen. Ön persze, aki Moszkvában él, nemhogy Filipovat nem ismeri, de baráti köréről sem lehet tájékozott. Sereme Kevgróf Poberdonovszcev az ügyész, azután Szabler, Szamarin és talán Katkov Ők a jövő emberei. Vallásos, pravoszláv és szlavofil érzelmeik fűzik szorosra összetartozásukat. És már ma, de holnap sajnos még inkább. Ők lesznek a hatalmáért reszkető önkényuralom legfőbb támaszai. Ezért? Sajnos éppen ezért a mi emberünk Filippov ebben a szomorú ügyben. Ilja számára a nevek valóban nem mondtak semmit. Stassov érvelése viszont annál világosabb volt. Győzött. Megint győzött. Ha sikerül keresztül vinnie azt a szörnyűséget, hogy mogyinkát végrendelet írására kényszerítik, valóban Filipov a legmegfelelőbb ember. Arra az érzésére gondolt, ami tegnap előtt fogta el, amikor idejövet az izsák kupoláját nézte. De a keserűség most legyőzte a reményt. A zsarnokot. Egy zsarnokot megölni nem elég. Mást kellene tenni. Többet. De valahogyan ezek az utolsó évek, ki tudja miért, sokakat lemondóvá szürkítettek. Hol van a tíz évvel ezelőtti lelkesedés? Hová tűnt és miért? Ha már Vladimir Vasiljevics is így fontolgat. És akkor Éliát szándéka ellenére elöntötte az őszinte tiszteletnek és szeretetnek egy olyan hulláma, amit már régen... Nagyon régen nem érzett Vladimir Vasiljevics iránt, és rájött, hogy minden nagyon is szembeütlő hibája ellenére. Ez az ember korának csak egyik nagy, mindenkit magával sodró lendületű arcosa. Nos, ha már Vladimir Vasiljevics is ilyen taktikázásra kényszerül, akkor baj van. Nagy baj. Lesz-e kiút? Visszatére még egyszer az a lelkesedés. Meggyőzött Vladimir Vasiljevics, mondta halkan. De nem lett volna az, aki, ha nem teszi hozzá azonnal, talán éppen azért, mert az előbb gondoltakat érezte, nem kérheti most számon Vladimir Vasiljevicsen. Már ami ennek a Filippovnak a személyét illeti, Meggyőzött. De. Staszov újra a régi erejében tündökölt. Ne szakítson félbe, drága barátom, úgy is tudom, mit akar kérdezni. Megvan az örökös, és megvan a hagyaték gondozója. Ön most arra kíváncsi, hogy ki lesz a kiadó? Nyugodjon meg, már a kiadó is megvan. Önök igazán nagyszerű munkát végeztek ilyen rövid idő alatt. Borodin ezt őszinte elismeréssel mondta. Már megint az volt, aki jóformán egész életében. Kedves, nagy lelkű, a végtelenségig jóindulatú, és éljának eszébe kellett, hogy jusson, amit Magyessz tegnap előtt a rómaitól idézett. Tehetetlen. Ki lesz a kiadó? Stasov mutatóját úgy emelte Rimski korszakov irányába, akár egy fegyvercsövét. csövét. Korsakov, Korszakov, aki soha nem szeretett beszélni, kénytelen volt megszólalni. És amit mondott, abból Ilya számára azonnal világossá vált, hogy ezúttal még szívesebben hallgatott volna. Még mielőtt Vladimir Vasiljevics tegnap este felkeresett volna minket, a feleségemmel már régebben szóba került közöttünk, mi lesz, vagyis mi lehet a megoldás – Értam tehát Jurgenssonéknak Moszkvába. Elvégre ők adták ki a haláldalciklust, és úgy véltem, hogy még régebről, éppen a Filippovval készített gyűjtemény kiadása révén nekem is jó a kapcsolatom velük. Nem válaszoltak. Persze még válaszolhatnak, mert nem régen ment el a levél. De közben úgy éreztük, hogy az idő sürget. Ezért feleségemmel egyetértésben felkerestem Sztyellovszkijékat. Először azért őket, mert... Annak idején, amikor Jödméla Ivanovna a glinka operák kiadását szorgalmazta, Mili Jadov és én ehhez a mostanihoz hasonló munkát végeztünk nekik. Nagy örömmel fogadtak, és rögtön azt kérdezték, hogy mit fizetünk. Szünetet tartott, bosszúsan összeráncolta a homlokát. Emlékeznek, akkor Judmila Ivanovna úgy állapodott meg Sztyálovszkijékkal, hogy a saját költségén adatja ki imádott fivére partitúráit. Sőt, a szerződés szerint bizonyos számú példányt, már nem emlékszem, hogy mennyit átvesztőlük. A többivel a cég szabadon rendelkezhet. Ezt csak azért mondtam el, hogy megértsék, ezúttal is hasonló üzletre gondoltak. Megmondtam, hogy nincs pénzem, és nincs felhatalmazásom, de ha lenne, akkor sem írnék alá egy olyan szerződést, mint annak idején Lyudmin Lajvanovna. Utólag nem is bántam, hogy így történt. Soha nem titkoltam, hogy Mili és én rossz korrektoroknak bizonyultunk. Egyedül Anatoly Konstantinovich végzett tisztességes munkát. De minden hibáért mégsem lehet teljesen minket felelősségre vonni, Sztyellovszkijéknál is akadt éppen elég belső ember, aki átnézhette volna a mi munkánkat. Különösen azért, mert Lyudmila Ivanovna fizetett nekik, és nem ők neki. De Röder is munkát végzett licsében. Hiába hivatkozott arra, hogy ő csak a meccési munkákkal lett megbízva, ilyen hanyagul egyetlen meccő sem dolgozhat. Tehát ezért mondom még egyszer, nem volt baj, hogy Sztyellovszkijéktól búcsút vettem. És Bernard? kérdezte borogin. Ó, vakottam attól, hogy a közelébe kerüljek! válaszolt Rimsky Korszakov jobb kezével a szemüvegét igazgatva. – Vagy egyáltalán, hogy megtudja, milyen ügyben járok a többi kiadónál. Valaki említette, hirtelen nem jut eszembe ki volt, hogy ezt a szorocsinci vásárból még annyi részletet sem adott át neki zongoraletétben, amiről már az előbb beszéltem, mint amennyiben megállapodtak. Igaz-e vagy sem, mit válaszoltam volna, ha Bernard nekem támad? Semmivel sem tudtam volna bizonyítani, hogy nincs igaza? Látja, kedves barátom, mennyivel nehezebb dolga van a szegény muzsikusoknak? Vladimir Vasiljevics úgy érezte, hogy rimsky utáni utánjárásainak áldozatát Ilia nem értékeli kellőképpen. Bezzegön, csak ír Pavel Mihálylovicsnak, és ő azonnal válaszol, hogy látatlanban megveszi a képet. Ilya megrázta a fejét. Csak az a baj, hogy amikor a készkép már ott függ a Tretyakov háznak a többi remekműtől megszentelt termeiben, akkor Pábel újra újraír, és különböző változtatásokat kér. És amit kér, az más. Az több, mint egy korrektúra hibáinak kiavítása. Azután felkerestem Bitmert is, folytatta beszámolóját Rimszki Korszakov. Elsősorban Borodinnak számba. De ők, bármint mondták, nagyon megtisztelőnek tartják látogatásomat és ajánlatomat, nem óhajtanak ezzel az ügyel foglalkozni. Borodin csodálkozva nézett Rimski korszakovra. De miért nem ment azonnal Vaszili Vasiljevicshez? Hiszen az övé a legnagyobb kiadó. Mogyinkát is szeretik, tisztelik, ha jól tudom, több, Ön, kedves Alexandr Porfirjevics, néha majdnem olyan tájékozatlannak tetteti magát, mint ez a burokban született festő. válaszolt Stasov a helyett. Ezt általánosságban elismerem, mondta Borodin, de ezúttal nem értem, hogy miért mondja. A Bessel céggel, Vaszili Vasziljevicsel több mint tíz éves a kapcsolatom, vette vissza a szót Rimsky Korszakov. Ugyanazon okokból, amiért nem lehetek Muszorszki örököse, végrendeletének végrehajtója, nem tudom, szükséges -e ezt részletesebben magyaráznom, helytelennek tartottam volna, hogy éppen náluk jelenjenek meg az én gondozásomban, Magyest Petrovics művei. De ha jól értettem, amit mondott, mosolygott Borodin, akkor végül mégis vele sikerült megállapodnia? Igen, Vicente Trimski korszakov. – Hát, akkor ez is sikerült már! – csapta össze a kezét Ilja. – Önök, úgy látom, sokkal eredményesebben tevékenykedtek, mint ahogy én piszmogok ezzel a portréval. – Megpróbálom nem félreérteni a szavait, Ilja Jefimovics – mondta Nagyesda Nikolájevna. – Arcának simaságát, akár kanóva csiszolhatta volna. Ezek a kiadóknál tett látogatások nem voltak sem könnyűk, sem kellemesek a férjemnek. Ilja bocsánat kérésre nyitotta a száját, azután összeharapta. Ez nagyszerű, lelkesedett őszintén Borodin. Nem is olyan nagyszerű, nem érdemlek semmiféle dicséretet. rimski korszakov szemüvegén Ilja egy árnyat látott átsúhanni. Az ablakra nézett. A borzas fészkek egyik lakója telepedett le, körülményes száncsapásokkal otthon a peremére. A cég nem fizet senkinek, folytatta Rimsky-Korszakov. Sem nekem, sem az örökösnek. Akkor még nem tudtam, hogy Vladimir Vasiljevics Filippovra gondolt, tette hozzá, és magyesztnek sem, közvetve a lemondásért bárki a bára. Borodin elismerően bólogatott. De legalább nem kér pénzt, mint Sztyellovszki, és nem követelőzhet, mint esetleg Bernard. Persze az egész megállapodásban egyetlen előny van, vágott a szavába Rimsky korszakov De ez nem lebecsülendő. Vaszili Vasziljevics az örökössel szemben írásban kötelezi magát, hogy Muszorszki valamennyi művét amit én a rendezés és kiegészítés munkája után átadok neki, a lehető legrövidebb időn belül megjelenteti. Vladimir Vasilyevics két karját a magasba emelte. Tessék! Most találjanak még valami kifogást! Most keressenek valami ellentmondást, tisztázatlan pontot! Azután pedig a legnagyobb elismerés hangján mondjanak köszönetet Nikolaj Andrejevicsnek ezért, amit tett. Ki az az élő zeneszerző, aki ilyen írásbeli kötelezvényt kap egy kiadótól? Nyilvánvaló volt, hogy szónoki kérdésnek szánta. Mégis választ kapott rá. Magyest Petrovics Muszorszki, ez a zeneszerző. A gárda gárdaezred volt tisztje, Jelenlegi címe szerint kollégiumi tanácsos. Az én betegem, aki a gyógyulás útján van. A doktor hangja, akármilyen visszafogott is volt, metszően élesnek tűnt. Ő az az élő zeneszerző, aki Nikolaj Andrejevics áldozatkész fáradozásának eredményeként egy ilyen kötelezvény birtokosának mondhatja magát. Vagy ő nem? Csak az örököse? Vladimir Vasiljevics arcán a szakáltól fedetlen rész bíbor változott. Felpattant. A karosszék mögötte a falig repült. Szálfa termetével betöltötte a szoba íróasztallal határolt részét. Nincs tovább mit tárgyalnom ömmel! Vagy beenged magy ezt Petrovicshoz! Vagy tudni fogom, felettesei közül kikhez forduljak, hogy megszerezzem a szükséges engedélyt. Borodin is felállt, és békítő mozdulattal közeledett Stasovhoz. Nyugodjon meg, drága Vladimir Vasiljevics! Higgy el, a doktor nem önt kívánja bosszantani, hanem a betegét férti. Kezét Stasov vállára tette. Önök hárman... Ez senki sem vonhatja kétségbe, baráti jószándéktól vezérelve sokat? Nem. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a mi nagyszerű tehetségű barátunk hagyatéka egy váratlan, szörnyű helyzet következtében ne kerülhessen illetéktelen kezekbe. Nagy Esda Nikolajevna csodálatos, intuitív lénye, folytatta Borogin. Mindegyikünknél hamarabb megérezte, talán, talán itt a cselekvés ideje. Az asszony felnézett borogyinra, aki alig néhány újnyival volt csak alacsonyabb Vladimir Vasilyevicsnél. Csupán a szeme mozdult. Mégis ettől az egész arca megváltozott. Mégse Kanova, gondolta Ilja. Ostobaság volt Kanovára gondolni. Persze a simaság megtévesztő. Amit most látok, ehhez talán még Antolkoski is kevés. Pedig Mark Matvejevics már tíz évvel ezelőtt a rettegett Iván szobrában is képes volt megoldani a két, egymást kizáró ellentétettségét. A cár nyugodtan ül. Jobb karja csak egy régi, már öntudatlan mozdulat beidegzésével markolja a trónszék karfájának csigába forduló végét. Az alak nyugodt, annak feszül meg az izma, aki megáll előtte és nézi. Nagy esd a Nikolajevna pillantásában. Lényének nyugalmában. Nem, javította ki magát Élia. Nem nyugalmában, hanem jelenlétében. Itt, a széken, a szobában. Hasonlóan izgalmas megoldandó várna Antolkoszkéra. Persze, ha utólag mondom el neki. Minden ékes szólásom ellenére sem lehetne megérteni. Én meg nem festem meg. Elszáll a pillanat, mint annyi másik, amivel adósai maradunk a művészetnek. De az is lehet, hogy amit gondolok, nem több romantikus szamárságnál. A nagy esdányik a egyéniségéből áradó erő találkozik az én fáradtságtól még érzékenyebre hajzott képzeletemmel. Borodin tovább beszélt. Ön, Vladimir Vasiljevics, mindannyiunk példaképe, zegzugos utakon tévegő életünk szigorú, igazságos bírája, töprengése során kereste a megoldást, és megtalálta. Nikolaj Andrejevics pedig, az áldozatos barát, vállalta azt, amire egyedül ő képes a világon. Nem túlzás ezt mondani hiszen a sok éves barátság mélységével ismeri Magyest Petrovics gondolatait, zenéjét. Senki más ezt a munkát ilyen tökéletesen nem lenne képes elvégezni. Levette a kezét Staszob válláról, Lev Bernardovichoz lépett, és úgy fordult, hogy a doktor mellett állva nézett szembe a többiekkel. Tehát önök mindent megtettek. Valóban mindent. És ha valaki ezt a jelenlevők közül félreérti, vagy helytelen következtetéseket von le az önök munkálkodásából, az téved. És jobb, ha minél hamarabb megváltoztatja a véleményét. Ilia érdeklődéssel figyelte Borodjint. Nagyszerű ember, és pompás ember példánya szó fizikai értelmében is. Ha nem így volna, hogyan győzné nem is kettős, hanem többszörös életét, amelyek közül egy is elég, ha nem sok lenne másnak. Mogyesznak igaza volt mindabban, amit felsorolt. Az egyetemi tanszék, a laboratórium, az előadások, a különböző egyletek tisztségei, az ehhez kapcsolódó gyűlések és megbeszélések, a kiterjedt család, az egy évvel idősebb, színes és érdekes, de ugyanakkor rapszodikus, és valóban egyre súlyosbodó aszmájával kínlódó Jekatyerina szergejevna. Nem. Nem lehet könnyű. Sőt. Egyszerűen érthetetlen, hogyan bírja mindezt. Ugyanakkor meggyőződésem, Borodin ezúttal a doktor vállára tette a kezét, hogy nem Lev Bernardovics érti félre az önök tettei szándékait, hanem önök nem értik meg egy orvos őszinte aggodalmát. Egy pillanatra elhallgatott, látszott azon töpreng, hogyan fogalmazza meg gondolatait. Bármit hoz a jövő, bármi történik mogyinkával. Az önök lelkiismerete egy ilyen végrendelet, és a vessel adta írásbeli kötelezvény birtokában nyugodt maradhat. Emelt fejjel állhatnak minden ítélő szék elé, sőt, a jövő is önöket igazolja. Ha az érvényes végrendelet után bármikor történik valami mogyeszttel, nem veszhet oda semmi, éppen az önök gondoskodása következtében. Ismét szünetet tartott, hogy nagyobb nyomatékkal folytathassa. A békesség és az okos együttműködés érdekében kérem arra önöket, hogy próbálják megérteni Lev Bernardovicnak, mint gyógyító orvosnak a helyzetét. Számára most is, mint minden betegénél, Egyetlen szempont dönt minden kérdésben. Használ, vagy árt-e vele? Mert ha orvosi véleménye szerint, amiben egyébként osztozom bele, az izgalom árt Magyest Petrovicsnak, akkor egy ilyen processus, mint a végrendelet. Először a megbeszélés, Azután egy másik alkalommal a megfogalmazás, annak helyben hagyása. Azután egy harmadik alkalommal tanuk, és egy vadidegen jegyző előtti aláírása. Persze, formaság az egész. De mi ennek a formaságnak a lényege? Mégiscsak az. Ne felejtsék el, hogy ezt nem buta ember. Hogy legjobb barátai... Számolnak a lehetőséggel. Ő meghalhat. Az már teljesen lényegtelen, és egyébként is ki tudna, ki merne rá vállalkozni, hogy feleljen. Milyen távolra véli ezt az eseményt? A haláltényét? Szeneka! Mordult közben Vladimir Vasziljevics. Az orvos nehezen gyűrte le indulatát. A hajához kapott, végig simított rajta, és csak azután válaszolt a megrökönyödve elnémult baragyin eljett. Éj úgy, hogy holnap meghalsz. Ugye erre a mondására gondolt a tanácsos úr? Ezt akkor sem tudnám elfogadni, ha egyébként kedvelném Szenekát. A nevének említése... Nem azokat a passzusait juttatná azonnal eszembe, ahogy és amit a rabszolgákról ír. Miért nem onnan idézett Vladimir Vasilyevich? Ott is lehet éppen elég kegyetlen bölcsességet találni, olyanokat, amelyeket a gyakorlat, a józanész és a jövő igazol. Az égszerelmére ne vitatkozzon. Ne ronts el, amit én... Próbált közbeszólni Borodin, de Stasov már is belevágott. De igenis vitatkozzunk, mert ez a fiatal ember megengedhetetlen módon csűri csavarja a szavakat. Kegyetlenséggel vádol minket, amikor valóban csak a legjobb, előrelátó szándék és, igenis, gúnyolódás nélkül az igazság és a jövőre való gondolás vezérelt. Ezért visszautasítom, a leghatározottabban visszautasítom mindannyiunk nevében, nem hallották, az ápolónő kopogatta, -e, mielőtt belépett. Amikor észrevették, már ott állt Lev Bernárdovics mellett. És mert hangját elnyelte Stasov harsogása, rángatni kezdte az orvoskarját. Bertenson feléje fordult, ettől a mozdulattól vette észre Stasov is az ápolónőt. Mögötte a nyitva maradt ajtót. És elhallgatott. Az ápolónő sápat volt, és láthatóan ideges. Jeketjenina Ivanovna kéri a doktorurat, hogy azonnal jöjjön. A beteg nagyon rosszul van. Gyorsan pergette a szavakat, mintha ezzel is sürgetné az orvost, azután is kifelé indult. Bertenson szó nélkül követte. Ilja emlékezetén átvillant az időse ápolónő neve. Csak nem ő! Kiáltotta a doktor után kétségbe esetten. Lev Bernardovic már az ajtóból szólt vissza. De igen, kérem, várjanak itt! Sietségében ő is nyitva hagyta az ajtót. A csendben egy darabig hallották a két pár láb futó kopogását a folyosón. Ilja az ajtóhoz lépett, becsukta. Még vissza sem fordult, amikor Nagy Esdán hangját hallotta. Mi történhetett Magyar Petroviccsal? Vladimir vasiljevic lehet, hogy a benreked keddő miatt elhagyta a szokott logikus gondolkodása. Nem értem, honnan veszik, hogy éppen ő lett rosszul. Ilja Jefimovics valószínűleg csak azokat az nőket ismeri, akik az ő szobájában teljesítenek szolgálatot. Magyarázta szemtelenül nagy esde Nikolajevna. A férjéhez fordult. Ha jól emlékszem, már mi is találkoztunk Jekaterina Ivanovnával, amikor itt jártunk. Rimsky orszakov bólintott. Igen, kedvesem. Találkoztunk Jekaterina Ivanovnával. Borodin tétova mozdulatot tett. Majd határozott léptekkel az ajtó felé indult. Bocsássanak meg! Mondta. Amilyen hamar, csak lehet, visszajövök, vagy beszámoljak önöknek.